Думав був піти на Запорожжі і розпродав усе своє добро, да якось і звернув мислі на Київ. Опинивсь козак коло хмарища. Звон тпив, однак, дай дуже ізблизившись зблизившись до хутора. Ворота були непричинені, не стеріг їх Василь Невольник. Мабуть, ніхто не вернувся.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 Якось у двері сунеться черевань. На силу переступив через поріг од радості. Тільки «Бгатику!» Дай кинувся до Петра, розставивши руки, обіймає, цілує і хоче сказати щось. І все тільки «Бгатику!» Дай замовкне. Як же вже трохи гамовались, тоді Череваниха посадила Петра на лавці і сама сіла коло його. А Леся з другого боку і обидві держались йому за руки. Да й каже, ну тепер же розкажи усю правду, усе поряду, Петрусю, щоб ми знали, як оце тебе Бог спас від смерті. Нам сказано, що ти вже певного дав з паноцем Богові душу. А Черевань мостивсь-мостивсь, якби ближче було слухати, сідав і коло жінки, і коло дочки, так усе далеко, і треба голову на бік нагинати, щоб на Петра дивитись. Далі взяв, дай сів навпроти його долі, підобгавши під себе ноги. Ну, каже Бигате, тепер розказуй, а ми слухаємо. От і почав Петро усе оповідати, як було в Паволочі. Не раз приймались усі плакати. Як же йшло до прощання з пан отцем, то Черевань так і зарюмав, та одною рукою сльози втирає, а другою Петра придержує, щоб не казав дальше, поки переплаче. А про Череваних, про Лесю, що вже й казати? Усі злились в одно серце і в одну душу. І тяжко було всім, і якось радісно.